בשסאה בשלחה תריבנה, הגה ברוחו הקשה ביום קדים. לכן, בזאת יכופר עוון יעקב, וזה כל פרי הסיר חטטו. בסומו כל אבני מזבח, כאבני גיר מנופצות. לא יקומו אשרים וחמנים, כעיר בצורה בדד, נווה... משולח ונעזב כמדבר, שם יראה עגל, ושם ירבץ וכילה שעיפיה. בבוש קצירה תישברנה, נשים באות מאירות אותה, כאילו לא עם בינות הוא, על כן לא ירחמנו עושהו, ויוצרו לא יכוננו. והיה ביום ההוא, יחבוט אדוני משיבולת הנהר עד נחל מצרים. ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. וחיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים.